Parizikoa eta horiek izi gerrikeriek ditut, mainan uste dut horiek tazkampo, e, gohorneak ezpela eta ezpaleza deuze egin horien provokatzeko, edo eki zu beharba gerta. Mana egia da, e, familia horiek guztien dako izi gerrikeria dela, ez e, nizela dosbizten dena horrekin. Gertakari abano lehen behatzitien pentsatu gauza horiek guztia, nahi frantzian horiek gertatzen da, ez dute gertatu onduan hasten dira egiten eta Muga Mugaz baztehok uste dut hori eztiane askizain diak zirela. Horai polizia kontrol gehiago bali madu, sendituko du. gero hiru ilaitez hori luzatzia, puskat luzeda horire. Seguritate hortan behar ba, ez denak sartu behar. Kasuin behar da, ale, amalgaman egitea, eta ez ditutien negozia preso emanen, edo mugak berriz hetxiko esku merda segurtetut badu bere reina ta hoia ki guke bangukue meneskolegiana zein izan dena diktaturak zertiren eta neke da jakitea zinez zer den zer den pianalo gauza horren pian ta ezitake zure finigua iono